Salutació, sóc Jaume Monsant i escolta Ràdio Mollet al 96.3 de la FM també per internet o per la TDT. Pots estar en contacte amb el programa a través de la nostra web nuvoldefum.blogspot.com o a través del Facebook facebook.com barra Núvol de Fum ja sóc una setmana més aquí amb tots vosaltres, disposat a passar una horeta escoltant bona música ambient, minimalista i experimental, sempre amb un, un ull posat a la de lliure difusió. Aquesta setmana arrenquem el núvol de fum amb el primer llançament de l'any en el Netlabel Silent Flow, un dels nostres Netlabels de referència. Aquest disc que inaugura aquest any 2014 el signà Dominic Razlav sota el seu projecte D R. Aquest artista alemany treballa amb sintetitzadors, gravacions de camp i efectes per a fer un ambient dron, calmat i meditatiu. Aquest disc de DR porta el nom de December i n'escoltem tres talls. En peces així cortetes d'uns 3-4 minuts, són les que formen aquest disc de DR titulat December i publicat pel net label Silent Flow en la seva referència número 58. Ara anem fins als Estats Units per escoltar el projecte Auditive Escape i el seu darrer disc, The Conundrum, publicat per The Kingdom. I no fan que prouver qui són sols a la música. I l'écouten la matèria física. Ça veut dire les fréquences directes. Et moi j'écoute les quatrièmes octaves qui s'appellent le son astral. Et vous voyez que nous sommes ensemble sans le savoir. La musique, elle travaille sur ma commission. Il n'y a pas de différence. Si on cherche la différence et si on la trouve, elle sera dans notre vision. Parce que vous êtes comme moi. Vous n'avez pas eu la chance d'être empêchés par tes peurs de rester à la phase où le sont réveille à vous des émotions. Tous les vecteurs qui ont trouvé une résonance intérieure en vous. Et vous avez vécu ça. Sous les indications de Brouhme, parce qu'ils ont allé par là, par ce thème, par ça, les contrastes, les suppositions, finalement, boum, me voici élubéré. Et, et à la fin, vous avez dit, ah, comme c'était beau. Alors vous n'avez pas encore découvert ce qui est vrai Ce n'était pas beau, bon, c'était vrai. Il n'y a pas autre chose qu'une així d'haver sona la música deAuditive Escape des d'aquesta referència número 252 de Stewalks Kingdom, un treball fantàstic de trip hop i d'un tempo que ja són els estils amb els que acostuma a treballar el segell. Però avui estem escoltant les dues peces més ambientals. De fet, hem escoltat l última d'aquest disc, i ara, escoltem la primera Continuarem ara amb el treball de Constantin Trocai, conegut com Costa Tí, músic i compositor rus interessat en la composició contemporània i en la improvisació. La seva especialitat és el violí. Constantin Trocai, o Costa Tí, des del seu darrer treball titulat New Life, i que trobareu en el catàleg del mític net label Camomil Music. La peça que m'ha escoltat porta el nom de Execution, i en eh, escoltarem una altra titulada Hagens Misery Segueixes a la sintonia de Núvol de fum, al programa de músiques ambientals i minimalistes de Ràdio Mollet. Un projecte que vam conèixer la temporada passada, Shambhala Networks. Si recordeu, era aquell artista nascut a Transilvània una nit de Nadal. Llavors, escoltàvem la misteriosa i cautivadora música del seu disc, Clinical Life. Avui hem passat pel seu bancamp i ens hem fet um, amb Story of the Fall, un single en col·laboració amb Crows in the Garden, ara estem escoltant el, precisament el seu tema, el tema de Crows in the Garden, titulat Crows, i seguidament escoltarem la peça que aporta Shambhala Networks, titulada Perspectives of Death. Aquesta era la música de Shambala Networks des de Transilvània i des d'aquest EP, en col·laboració amb Crowus in the Garden, que trobareu elcamp, en el bancamp de Shambala Networks, sota el nom de "Story of the Fall". Anem ara amb un artista prou conegut dins del món del NetAudio, com és Groove of Whispers, amb una vintena de discos publicats a diferents segells i net labels. El nou material de Groove of Whispers Eh, porta el nom de Sheltering Sky i està publicat sota el segell de Buddhist on Fire. Groove of Whispers sempre investiga noves formes de crear i manipular sons drònics i en aquest disc ha aconseguit unes peces melòdiques, molt emotives, com aquesta que tenim sonant, titulada Black Star. Doncs així és com sonen aquestes composicions ambient dròniques de Groove of Whispers des de la referència número 60 del Netlabel Buddhist on Fire. Anirem ara ja per tancar el programa d'aquesta nit amb una peça molt misteriosa. De fet, no sabem ni qui és el seu autor, ni qui hi ha darrere. Es tracta de la referència número 101 del catàleg del net label EgoSite Productions, i és una composició a cavall entre l'ambient i l'electrònica experimental o la improvisació que porta el nom de Requiem for Nobody. Aquest Requiem for Nobody és una contribució anònima en aquest Nelabel, a EgoSite Productions, amb una qualitat excepcional. Ens quedarem amb les ganes de saber qui és aquest artista anònim, però tenim aquesta peça, aquesta peça de 13 minuts, aquest Requiem for Nobody. Requiem for Nobody d'un artista anònim que no sabem qui és i una referència publicada en el net label EgoSite Productions. Arribem a la fi del programa d'avui, programa número 59 de Núvol de Fum. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitja nit i si no que podeu estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com Allà trobareu tots els podcasts enllaços per descarregar tota la música que escoltem i informació ampliada sobre artistes i segells També tenim a la vostra disposició la pàgina de Facebook perquè li dongueu al m'agrada a facebook.com/núvol de fum. I sense més que dir-vos de moment, espero que ens tornem a retrobar la setmana que ve, com sempre els dijous a les 10 de la nit aquí a Ràdio Mollet a una nova edició de Núvol de fum.